47,9, південно-західньої частини Чернігівщини 47,9 та населення Овручського повіту на Волині 47,8. В середній смузі найменшу довжину нижніх кінцевостей знаходимо в українців Вороніщини 46,9, а найбільшу у Лемків 48, цілих, у Подолян 48,3. У північно-східних Галичан у Звенигородському та Таращанському повітах на Київщині 49,1 та у Південно-Західних полтавців 51,4. Нарешті у південній смузі найкоротша нижня кінцевість виказується у кубанських козаків – 46,7. А на Херсонщині, а особливо на Поділлю, вона довша 48, – 48,1. У гуцулів вона хитається між високими цифрами 47 – 47,5 – 47,9. Для порівняння з поляками – Білорусами та великоросами можемо взяти цифри, наведені у Івановського. З цих цифр виявляється, що довжина нижніх кінцевостей у українців – 53,66 – переважає довжину їх у поляків – 52,07, у білорусів – 51,7. А особливо у великоросів 50,5. За обчисленням Івановського, українці относяться до групи племен з найдовшими ногами. Розділ десятий. Довжина нижньої кінцевости щодо бюста при скелічний покащик. Індекс – скелік. Скелічний покажчик, що вичислюється з довжини ніг супроти бюста, тобто височина тулуба плюс височина голови, як виказали недавні праці мановріє, заслуговує дуже великої уваги. І без сумніву має більше прав на зачислення до особливо важливих Антропологічних ознак, ніж, наприклад, обсяг грудей, що не має жодного антропологічного значення. Даючи довжину нижньої кінцевості щодо інших складових частин зросту, цей показчик треба вважати за фізіологічний. І, як довів це Манувріє, він мусить мати дуже важливі практичні пристосування не кажучи вже про його етнографічний інтерес. Щодо цієї довжини, то всі українці виявляються досить однакові. Притому скелічний показчик у них своєю височиною майже цілком аналогічний з довжиною ніг щодо зросту. Цей факт вказує на те, що взагалі високий зріст українців – Залежить не стільки від довжини тулуба, скільки від довжини ніг. Через те українці й мають бути заведені до числа племен макроскелічних. Найвищим скелічним показчиком у північній смузі України означається населення південно-західньої частини Чернігівщини 91,8, яке разом із тим означається і найбільшою довжиною ніг щодо зросту а населення північно-західної волині що має найкоротше щодо зросту ноги визначається найменшим скелічним показчиком 87 цілих рівно У середній смузі воронішці що мають найкоротші щодо зросту ноги, відзначається також найменшим скелічним показчиком 87, цілих а у подолян, що мають найдовше щодо зросту ноги, покажчик цей досягає 93,5. У південній смузі найменший скелічний покажчик